Вітер з диким реготом увірвався до сіней. Тільки б не мені бідкався Базіль. Я не витримую на цей раз. Силоньки, нема, нема. Юген зняв з цвяха чисту шматину, накрив нею горщик і струсонув. Давай я схопився Базіль і поліз з холодними пальцями в горня. Витяг білу квасольку І витер з чола під Якось зразу збайдужів Сів ближче до печі Обмазаної жовтою глиною І заплющив очі Його другий день лихоманило Тоді підійшов колос З темним, як земля лицем Бо ціле літо смажився на сонці. Очі його були такого ж земляного кольору. Він спершу намагався вловити квасольку незграбними пальцями, нарешті зачепив Біла. Наступним був шептун, прозваний так зазірваний голос. Біла. прошепотів він ніби соромлячись того, що не витягнув синю квасольку. Але вона вже випала перевізникові. «Ех!» – вигукнув той. «Ти вже давно не витягував», – суворо зауважив Діоген. «Ми не винні», – замогильно звався Базіль. Перевізник почував себе приреченим до страти. Його вже ніщо не могло врятувати. «Гайда, бо стемніє!» – скомандував Діоген, увійшовши в роль судді. Його м'яке, як віск серце, ствердло на березневому холоді. Він обрався у штани сорочку, накинув на голову плащ пошитий зі старого коца, зувся у чуботи. Вони пішли, причепившись кожен своєю мотузкою до дрота. Минули базиливу хату, шептунову і прийшли до Перевізникової, обвішаної всередині всіма образками й картинками, які вдалося йому знайти в покинутих хатах. Душа перевізника тягнулась до Прекрасного. Поверх він накинув лахміття і довго не міг знайти мотузку для катування. Базиль кинувся йому помагати і шепнув: Як змерзнеш, кричи! Але перевізник подумки був уже на вітряному пагорбі. У тіло впиналася репа на кора, лице поблідло, очі сяяли статичним блиском. Діоген взявся за кінець шнура. Інші вервечкою рушили за ним. Не було такого вітру, який міг би їх підняти і понести в чужі краї. Діоген волік їх за собою, плямуючи сніг величезними чоботисками. Перевізник йшов другий, готовий злитися з деревом, щоб виблагати милосердя у вітру. Тежка сховалась під снігом, і їм важко було дряпатись круто схилом. Вітер так лупнув Діогена в груди, що той схитнувся і ледь не впав. Але мудрий Діоген не вилаявся, не закляв. Так було треба. Мокрий, розтрісканий стовбур викликав дрожж. Перевізник глибоко вдихнув повітря і став коло дерева, чекаючи, коли Діоген упереже їх двох мотузкою. Той вправно зробив свою справу. Перевізник міг розмахувати руками, тупати ногами, кричати, плакати і лишився сам. Не почувши жодного підбадьорливого слова, бо так не годилося.